пан Ю. заарештовано і відіслано до Сибіру на три роки. Все майно злочинця перейшло до рук його опікуна пана К. Не інакше, як Гордій Кулаківський. Ось чому в його нащадків і досі валяються світлини Міщенка-молодшого. От то вже загребущий. А Міщенко, виходить, потрапив на фронт після того, як відбув покарання. І... Як сам зізнався, встиг із кимось одружитися. Утім, двоїста душа – питома риса міщенків. Кулаківська ж тим часом підпоює корніє приворотним зіллям. Парубок Франі не цурається, ба більше підтакує, коли Франя обзиває Клаву дурнуватою. Що ж робити? Часу мало. Мерщій у шафу. Розділ тридцять перший. Що значить загнати економію? Гроші за карточку віддам пізніше, – недбало кинув Кулаківський молодший. Софійка йшла услід слід за Кулаківським, його дружиною і сином. Бруківки позолотило опале листя, осінь стояла дзвінка, сонячна і тепла. Ну, Лизавето Львівно, це ви нині розорили нас не на жарт, – гнівно мовив чоловік до дружини. «Якове Гордієвичу, але ж Васюня так рідко приїжджає на канікули. Хай хоч якась пам'ять буде!» – заперечила та. «Приїжджає рідко, бо нема чого на дорогу тратитись. І так Богу дякувати недороге училище напитали. Та й удома на один рот менше. Але ж бодай сьогодні на покрову можемо купити якої-небудь лакітки. Лакітки? І де лиш такі слова берете?» Розізлився Яків Забули, що мені на зиму треба нової шапки Що я загнав економію І так ниньки вам до обіду Виділив півфунта борошна І ціла горнятко олії угу. А ще пучку солі Та повний кухоль води Коли б ми часом не виздихали від вашої щедрості Ліпше вгамуйте свій апетит Погляньте, які часи Усі бідують, війна Сиріцькі притулки повінця заповнені Кажіть спасибі, що нам спокійно, що маємо повні засіки, а ви нарікаєте!» «Все, годі!» Кулаківський зібрався повернути в інший завулок. «У мене справи, а ви йдіть додому, порайте господарство і лягайте спати. І вечеряти не схочеться, і гасу не будете палити!» «Ой, у Васюні та його мами навряд чи буде цікавий вечір!» – подумала Софійка і рушила за Яковом Кулаківським. Той дійшов до кінця завулка – Постукав до якогось тихого дому. «Якове Гордівичу? Знову?» Усміхнулася, правда, наче якось нещиро, з дверей сухенька літня жіночка. «Просимо, просимо!» Софійка прошмигнула за кулаківським у довгий коридор. З кухні смачно пахло святковими наїдками, проте у вітальні столу ще не накривали. Молоді чоловіки і жінки, з яких дехто доводився господинні дітьми, зятями і невістками Жваво перемовлялися, грали в карти Кулаківський приєднався до них З покровою будьте здорові І ви будьте здорові Як поживають Лизавета Львівна, Васюня? Спасибі, не скаржаться Хоча при нашій бідності Батько не сниться? А чого має снитися, поховали як належить І на дев'ятині, і на сороковини милостиню роздав Ніколи б не повірив, що мішок з кукурудзою Може впасти з горища і вбити Кому ж осудилось? Як там Франя Гордійна? О, відколи батечка не стало, вона рідко навідується Все дується, що віддали її заміж без посагу Але видно, живе зі своїм корнієм непогано Худко переселилась до його хатки в половинчик, перепродують збіжжя, багаті. Діти? Ні, не дає Господь. Та й нащо? Від них самі збитки. Далі перейшли на ціни, врожай, на якусь нову економічну політику, комерційні плани. Софійка геть знудилась та ще й у животі булькотіло від голоду. Зранку бо мудрилась уникнути супу, ковтнути лише чаю. Куток, де вона сиділа, позиркували. Нарешті вечеря. Однак подали далеко не все, що так смачно пахло в коридорі. Стіл був накритий вельми скромно, але жовті очі Кулаківського жадібно загорілися. Він перший припав до печені,